Він виділив для неї територію. Шюзанна одержала право ловити сировину, що пливе на поверхні води. Для цього їй було видано помічний інструмент – телескопічний міні-гарпун на пружині. А для життя була технічна бетонна комірчина з кранами холодної і гарячої води. Начальник служби – цей добрий, туберкульозний ангел промовчав про свою мотивацію. Той, хто сидить під мостом, псує своєю присутністю атмосферу самогубцям, що їх в останні роки побільшало на мості. Пірнути у смерть на очах у пересічного забулдиги – малоприємна есхатологія. Отож, менше потопельників у каналі, менше мороки – комунально-рятівній службі. З тих пір що не обмежила свої контакти з суспільством до нуля і рік за роком жила у гармонії. У часі і датах не орієнтувалась, тільки місячні ще йшли, як незламний біологічний годинник. Пластик був зручнішим для вилову, бо картон доводилось ще й сушити, але вона ловила усе, що могла, і забезпечувала себе необхідним. Вона звикла до всього, навіть до токсинів, що їх випаровував канал, псуючи її шкіру. Неспокій прийшов з новими зустрічами. Стосунки з людьми примножують сором, однак їх важко уникнути. Приходили якісь кремезні телевізійники, фотографували її, потякали про якесь шоу, їй було все до фені, шоу так шоу. Телевізія – це гроші, принаймні. Обіцяли оздобити її чистим золотом. Допотопні люди якісь казали, що повернуться. Потім прийшов розкуйоджений і довгий журналіст. Представився, запитав її ім'я. Урешті фамільярно скоротив «Щузанна до Шуз» і почав глаголити. Говорив про цінності інстинктивного життя. Говорив про єдину ритміку біомаси, з якої людина вибилась собі на погибель. Говорив про повільну корпоративну смерть духу у великих виробничих компаніях. Балансував на межі шизи і прозріння, як точно визначила вона, бачила таких у диспансері. «Ти шлях!» – кричав їй, так, наче б це служило найвищою формою компліменту. Потім отік. Щоправда, цей був ще нічого у порівнянні з наступним. Перший з'явився, довго їздив по вухах, другий з'явився, украв картон. Ні, вона впізнала цього другого, цього розтовстілого грошолюба, але не знала, що з тим робити, і не виказала себе. Чоловіки у її житті зринали провісниками катастроф. На вранішній планірці відділу «Зет» Прунському випало представляти головні інформаційні приводи дня. Він не любив цю процедуру. Доводилось переповідати новини, від яких його вернуло. Потім спільно з кількома редакторами і начальником відділу вирішувати, що стане головними темами інформаційних випусків на радіо і телебаченні. комбінат розробляв інформаційну програму для цілої країни, а конкретні ЗМІ розжовували її на окремі сюжети і новинні повідомлення. Вилив нафти у затоці Боїнга, несміливо розпочав Прунський. Щонайбільше це годиться на другий план, вискочив один з редакторів. «Це взагалі не новина?» – розставив акцент начальник відділу. «Теракт на станції метро «Стадіон»» продовжує Прунський. «Приїлися вже ці теракти. Скільки жертв?» – поцікавився начальник. «22. Замало для новин. Коли йдеться про буденні катастрофи, теракти і масові самогубства, дотримуйтесь правила сотні. Для новини потрібно не менше ста трупів. Продовжуйте». Є кілька гучних убивств у дитсадках. Одному дворічному хлопчику вдалося пронести у ясла пістолет. Застрелив виховательку, кількох однолітків, решта випадків у старших групах – 4 і 5 років. О, це вже живіше буде. Дітей треба яскраво подавати зразу після центральної теми. А що тягне на центральну